Розділ У п'ятницю Маркові зняли пов'язку і в дзеркалі вестибюля травматологічного відділення Центральної міської лікарні він уперше роздивився зарубцевану рану над правим оком. Шрам утворився ні в року. Хлопець хвилину не міг відвести від нього ошелешеного погляду. Половина правої брови щезла. Рубець витягнувся на добрі 5 сантиметрів над надбрів'ям, перетинав увесь лоб і сягав корені волосся. Здаля він нагадував фотографії розколів у марсіанській корі, які Марк бачив на сайті НАСА. Окремі від відгалудження заповзали на скроню. Хлопець поворушив шкірою на лобі і скривився. Огидний червоний шрам запульсував, як черв'як. О півдні Арсен з онуком повернулися додому. Марк зачинився у своїй кімнаті, від обіду відмовився. Він зробив планшетом кілька селфі та, перемикаючись між знімками, прискіпливо розглядав шрам за максимального збільшення. Споглядання гнітило. Хлопчак мимоволі переварював подробиці сутички в туалеті. Вереск, морозовича, напад, центнера, поява соні і несподівана допомога Адріана. Щоб якось відволіктись, він узяв до рук планшет, зайшов у Фейсбук і почав гортати стрічку новин. Третім згори програма підкинула рекламне повідомлення про те, що зйомки п'ятої частини «Піратів Карибського моря» завершилися, та продюсери готові вже у жовтні показати перший трейлер до фільму. Секунд 30 Марк тупився в екран, не розуміючи, чому його кинуло в жар, а потім згадав, і планшет ледве не випав із рук. Із тоскним відчуттям, що скалкою застрагло в грудях, він подумав про Джека Спарроу. Того, який залишився у трилітовій банці під валунами у світі по той бік ліфта. Що сталося з джунгариком? Він іще живий? Бляха, як можна було забути про хам'яка? Хлопець прикусив губу та спробував заспокоїтись. Це ж лише гризон, егеш? Але стишити тривожний щем у грудях не вдавалось. Марк губився в догадках, що його так зачепило. Він не міг підшукати раціонального пояснення своїм почуттям. Але чомусь йому страшенно не хотілося, щоб хтось гинув у тому світі з його вини. Не хотілося починати знайомство з тим світом зі смерті, навіть якщо йдеться про смерть крихітного джунгарика. Він мусить витягнути хом'яка або хоча б підкинути корму на кілька днів. Марк рушив до виходу з кімнати, проте за крок від дверей застиг. У голові сплив спогад про барсука, що б'ється головою в масивні вхідні двері дерев'яного котеджу. Що як він знайшов і перекінчив джунгарика? Що як він досі сидить на ганку будинка? Марк припустив, що це насправді не так страшно, навряд чи борсук полізе до середини будівлі. Гірше буде, якщо тварина причаїлась та піджидає, коли хтось поткнеться назовні. Хлопець стримів перед дверима кімнати і розмірковував. Як там казала Соня? Треба почекати кілька днів? Але кілька днів – це скільки? Відтоді, як він побачив борсука, минуло три дні. Цього достатньо чи ні? Зрештою, Марк наважився йти. Якщо борсука не буде, він зможе перебігти схилом, сипонути хом'якові корму, кинути свіжої трави і чкурнути назад. На це знадобиться півтори-дві хвилини. Що страшного може трапитись за дві хвилини? Що трохи поміркувавши, Марк вирішив попередити Соню. Про всяк випадок. Хтось має знати, куди він пішов. Хлопець настав телефонувати до закінчення уроків, і ще було півтори години. Натомість повернувся до планшета, провів по екрану пальцем і зайшов в соцмережу. Серед діалогів відшукав переписку із Сонею та взявся швидко друкувати. «Привіт, я йду туди. Забув про Джека Спароу. Вже три дні пройшло. Ще, мабуть, день, і він здохне від голоду, якщо вже не здох. Тому раптом щось трапиться». Хлопчак перечитав написане і насупився. Схоже на посмертну записку самовбивці. Втім, щонебудь змінити він уже не міг. Він швидко дописав. «Ну, просто хочу, щоб ти знала». Потім вийшов із соцмережі та вимкнув планшет. Безшумно прослижнувши коридором, Марк взувся та гукнув Арсенові, що відпочивав у спальні. «Діду, я скоро, ненадовго». А тоді, доки старий моряк не встиг відреагувати, вискочив на сходовий майданчик, захряснув за собою двері і помчав на перший поверх. «Не озирайся і мовчи!» Розділ 59 Марк штовхнув двері, ступив однією ногою за поріг, але, притримуючи двері стегном, далі не рухався. Сторожким, незмигним поглядом окинув схил пагорба. Ніби все як завжди. Навскісні промені, легкий вітерець, Плавне погойдування трави. Не зауваживши нічого підозрілого, хлопчак ковзнув поглядом далі, до пляжу, дуба і валунів. Потім обережно визирнув за двері і обдивився ліс, що вкривав підніжжя скель на сході. Він поволі заспокоювався. Та все ж, постояв іще хвилину, і лише потому вийшов на ганок. Сонце обдавало приємним теплом. Марк розпрямив плечі – Вдихнув на повні груди і потягнувся. За кілька кроків ліворуч помітив ніж, який покинув у траві, втікаючи від борсука. Зійшов із ганку та бідняв його. Хлопець не надто уявляв, як відбиватиметься в разі нападу. Волів про таке навіть не думати. Та все ж із ножем у руках почувався впевненіше. Перш ніж йти до валунів, хлопчак, стараючись не шарудіти, обійшов довкола будинку. Хотів переконатись, що в підліску на схилі пагорба не ховається нічого, що могло б відрізати йому шлях до ліфта. Він ретельно оглянув зарослий лісом схил, але нічого не відшукав. Слідів також не було. Повернувшись до фасаду, Марк востаннє розвернувся та закрокував у бік гігантських хвалунів. Перед каменями, все ще остерігаючись наскочити на щось загрозливе, хлопчак дещо сповільнився. Коли до нещодавно викопаних грядок залишилось не більш як десяток кроків, він побачив, що трилітрова банка, в якій сидів Джек Спароу, лежить на боці, а хом'яка всередині немає. Марк підступив до банки, обережно, неначе сапер над міною, опустився перед нею навпочіпки та встромив ніж у землю поряд із коліном. Трав'яна підстилка пожухла. На дні валялось півсотні крихітних засохлих какашок. Марк вивчив поглядом землю довкола себе. Трохи поодаль, між пластиковим відром і молотком, лежала пошматована коробка з-під корму Рокі. Хлопчак спочатку обстежив картонні обривки, потім траву біля них, але не побачив жодної зернини. Очевидно, що банку перекинув борсук. Крихітний джунгарик ні за що її не перевернув би. А от хто сточив корм – це питання. Ним міг бути і хом'як, і борсук. Залежно від того, що борсук зробив із хом'яком, після того, як той виправся зі свого трилітрового сховку. Ковбаса та вплавлені сирки валялись неторканими в затінку під найближчим валуном, там де хлопець їх покинув. Марк покрутив головою, в надії натрапити на сліди джунгарика, та раптом застиг. Очищених від трави і засіяних ділянок було дві, менша розташовувалась в затінку від валуна, більша лежала на сонці. І зараз хлопець прикипів поглядом до більшої, освітленої. Його очі за скельцями покруглішали та збуджено заблищали. Уздовж північного краю грядки витягувався рядок блідозелених пагонів із тендітними овальними листочками. Думки про хом'яка безповоротно видуло з мозку. Хлопчак навкарачки підповз до грядки та розпластався на траві обличчям у притул до миршевих паростків то була радиска. Марк іще ніколи не бачив паростків радиски, які щойно пробивалися з землі. Просто він пам'ятав, що цю частину городу засіяв саме радискою. І за незмінної температури та під постійними сонячними променями вона проросла за лічені дні. Не встаючи, Марк випростав руку і провів пальцями по ще немічних листочках. Потім подумав, що паростки треба негайно підлити і вже не мірився підвестись, коли за спини долинуло неголосне «Привіт». Хлопець підскочив, наче його з-під землі торохнула струмом. У повітрі перевернувся, впав на спину, перекрутився ще раз і, простягнувшись, висмикнув ніж із землі. Далі став на одне коліно, стиснув лезо обома руками та виставив перед себе. Соня витріщалась на нього з осторогою. Так дивляться на придуркуватого пса – зважуючи, якою великою є ймовірність того, що він скажений. «Ти чого?» – озвалась вона. «Це ти?» – бовкнув Марк. Руки тремтіли, проте ножа він не опускав. «Ні, це я, борсук», – заправивши волосся за вухо, – відповіла дівчина. «Я просто набула вигляду знайомої тобі людини, щоб ти мене не лякався». «Хлопець став сірим, як земля. Сірішим заволонив праворуч від нього», – Соня пирснула. Попустися! У нас не було останнього уроку. Я прочитала твоє повідомлення і прийшла сюди. Марк нарешті опустив руки, відклав ніж і видихнув. Пробач, ти б себе бачив. Та йди ти. Вона ще раз глузливо гмикнула. Реально повірив, що я барсук? Хлопець штрихнув її ображеним поглядом, але довго гніватись не міг. Глянь, показав він на грядки, за розгляданням яких його заскочила дівчина. Соня підійшла та присіла поряд На що я маю глянути? Редиска проросла Дівчина втупилась у Марка Хлопець лише через кілька секунд зауважив вираз її обличчя Після чого спересердя ляснув долонями по колінах і Я посадив її три дні тому Я читав, що за 20 градусів тепла Редиска проростає на четвертий чи п'ятий день Але тут постійно сонце І вона проросла вже, на третій день Соня скептично скривилась «Той що?» «Ти серйозно не розумієш?» Вона мотнула головою «Ні» «Ну, він зробив жест рукою Тут немає комах На пляжі я не знайшов черепашок І я боявся, що цей світ... Мертвий?» Ставила Соня «Ні», – запекло заперечив Марк «Він, ну, мені здавалося, що він ніби як стерильний І тому я сумнівався, що тут щось буде рости Але глянь, росте Тобто тут можна жити» «Треба, звісно, ще придумати, як бути з м'ясом. Холодильник я сюди не притягнув, але теоретично можна завести поросят або ще краще кроликів». Скептично схиливши голову, дівчина кивала. Коли хлопчак закінчив, промовила. «Цей світ мертвий». «Чому він мертвий?» – розсердився хлопець. «Те, що сонце висить в одній точці, ще нічого не означає». «Це не через сонце». «А через що?» «Через борсука». «Через те, що я побачив Борсука, не сміши мене!» «Скажи що, що не злякався!» «Я злякався, але...» – він труснув головою. «Яка різниця?» «Цей світ мертвий», – повторила Соня. «Все, що в ньому з'являється, теж мертве!» Марк закотив очі. Водночас йому чомусь не подобалось, куди звертає розмова. «Ти ж знаєш, що це був той самий Борсук?» – наголосила дівчина. «Тебе там не було? Ти не знаєш!» Хлопець пожалкував, що розповів їй про зустріч із твариною. «Це просто збіг!» «Зовсім не збіг!» – підвищила голос Соня. «Як ти можеш бути таким тупим?» Марк огризнувся, проте якось невпевнено. «Сама ти тупа! Не хочу більше з тобою сперечатись!» Дівчина відвела погляд. Вона не дивилась ні на що конкретно. Очі застигли, не сфокусувавшись ні на чому. Потім зробила короткий вдих і заговорила. Через рік після того, як ми переїхали, я підібрала на вулиці Котика. Я перейшла до п'ятого класу. Вересень тільки почався, проте вже було холодно. Я поверталась зі школи і біля інституту мистецтв побачила кошеня. Котик лежав у траві біля паркана, за перехрестям. Ну, ти знаєш. Марк кивнув. Двоповерхова будівля інституту мистецтв? Стояла за півсотні кроків на північ від багатоповерхівки, в якій жили Соня та Марк навпроти облуправління Національної поліції. Вони щодня минали його дорогою до школи. І ще сліпий, зовсім крихітний. Він так жалібно нявчав. Я розплакалась. Одразу зрозуміла, що його треба забирати з вулиці, бо він загине. Та я знала, що батьки не дозволять мені взяти його додому. Я півгодини просиділа біля кошеняти, чекала, може з'явиться кішка, але дарма. Потім відчула, що мерзну, і пішла додому. Ревла всю дорогу, і коли прийшла, теж ревла. Мама того дня мала нічну зміну, і вона зустріла мене. Почала розпитувати, що сталося, і я розказала, що там на вулиці котик, і що він помре, бо холодно, і накрапає дощ. Я так і не змогла заспокоїтись, а мама взяла мене за руку, і ми разом пішли на вулицю до інституту. Марк бачив, як на повіках дівчини збираються сльози. Кошеня, Таке жалюгідне все ще лежало в траві, розповідала Соня. Дощ почався, і воно змокло. Мама подивилась і теж ледь не розплакалась. Сказала, що ми можемо його нагодувати. Я сиділа з котиком, а вона принесла з дому блюдце з молоком. Ми поставили його перед кошеням, але воно було зовсім мале. Воно ще не вміло хлебати, прикидаєш. Дівчина, дратуючись через сльози, замотала головою. Марк мовчав. Ми сиділи над ним і вже вдвох ревіли. І тоді мама сказала, що ми забираємо його додому. Ми принесли котика до квартири. Мама викупала його, а я з коробки з-під мікрохвильовки зробила будиночок. Постелила ковдру. Піпетки вдома не знайшли, то нагодували його молоком через шприц. Коротше, залишили. «А батько? Що на це твій батько?» Соня протяжно зітхнула. І ближче до закінчення її зітхання Нагадувала болісний, зневірений стогін Спочатку відреагував спокійно Мама дочекалась його Та все пояснила ще на порозі Мене трусило Я готова була благати Щоб він дозволив його залишити А він тільки зазирнув до коробки І запитав, як я його назву Котик був рудий І темними, як у тигра з мушками на лапках І бурими вушками Старий подивився Тицнюв у нього і сказав Рижик Насправді, я теж спочатку подумала про Рижика. У мене просто ніколи не було котів, я уявлення не мала, як їх називають. Але тільки-но він сказав Рижик, зрозуміла, що тепер як завгодно, але не Рижик. І ляпнула «Ельфом! Я назву його Ельфом!». Я якраз дочитала «Братство Персня». Протягом двох перших тижнів я майже не спала, по тричі за ніч прокидалась, годувала ельфа зі шприця, на великій перерві бігала додому глянути, чи все добре. Він одужав, на третьому тижні сам вилазив із коробки А через місяць я вже ходила з ним на вулицю Дівчина замовкла Погляд спрямований у землю за пів метра від черевиків Марк розумів, що це не вся історія І не встрявав А потім одного дня той урод прийшов додому п'яним, у гівно Сліз не було Соня заговорила рівним, безбарним голосом Але від Марка не сховалась, як напружилися м'язи довкола її рота Перед цим не раз було, коли я боялась, що він примусить віддати ельфа чи, ну, типу, позбутись його. Якось уночі ельф не зміг добудитись мене і рознявкався так, що розбудив його. Ще перед тим у кількох місяцях запісяв килим, хоча я встигала все відчистити до того, як він повертався з роботи. Ельф також погриз в шпалери, побив вазон, подер диван. Коротше, поводився, як нормальний кіт. Але старий мовчав, навіть про диван жодного слова не кинув. Попри те, що бачив подряпани та знав, чия то робота. Для нього кота ніби не існувало, і мені так було окей. Хоча коли ельф почав дряпати меблі, мама сказала, що його треба стерилізувати і вирвати кіхті. Я погодилась, я б на що хочеш погодилась, бо ельф був класний, завжди чекав на мене біля дверей, коли зі школи приходила. Сльоза з'явилась нізвідки, звідки, наче сконденсувала з повітря і поволі сповзала до середини щоки. Був початок зими. Той кончений приповз п'яний. Не міг стояти, не тримаючись за стіну. Побачив коробку, де я постелила ельфу. І розрепетувався, що від ельфа смердить, що від нас усіх смердить, що йому, блядь, нема чим дихати, але від кота тхне найдуще. І що кіт гидить усюди, і ще якісь уже геть дурниці – що через котів поширюється снід, я злякалася. На дворі сніг, а ельф надто маленький. Він ніби не виживе на вулиці. Я зрозуміла, що він зараз вижине ельфа, і розплакалась. Мій плач іще більше вивів його. Він закричав, що викине ельфа, якщо я не заткнусь, на що я розривлась як ненормальна. Він закричав, аж слина полетіла, і з розмаху вдарив ногою по коробці. Ельф нявкнув і вискочив на диван. Він не злякався, бо не тікав, просто не зрозумів, що сталося. Я кинулась до нього, але той кончений випередив мене. Відштовхнув ногою, схопив ельфа за шию, підійшов до вікна і викинув його. Останні слова Соня проказала не своїм, неначе, не викрученим на виворіт голосом. Відчинив вікно і викинув через вікно. Твою маму, прошепотів хлопчак. Він інстинктивно поправив окуляри і тихо мовив. Але жко ти. Що? вищирилась я. Сльози потекли за бог очей. Завжди приземляються на лапи, так? Ти це хотів сказати? Верхня губа задерлась, оголивши зуби. Але ж не з дев'ятого поверху, не з дев'ятого поверху, блядь. Пробач, іди в жопу, процедила Соня. Витерла очі, демонстративно випнула під борідя. Це не все. Я не змогла йому пробачити і почала тікати. Тікала зі школи, тікала ночами з квартири, та майже весь час проводила тут. Брала із собою Толкіна чи Льюіса і читала. Іноді купалась. Під кінець грудня мала таку засмагу, що предки почали думати, наче в мене жовтуха. Вона помовчала. За чотири дні до Нового року я побачила ельфа. Маркові перехопило подих. «Де?» Отам, там, за твоєю спиною, під каменем. Я була біля дуба, а він вийшов звідти». Соня ковзнула язиком по напружених губах. «Я спочатку дико перелякалась, але потім трохи заспокоїлась. Вирішила, типу, це ж кошеня, що там боятись. Навіть присіла, щоб його погладити». Вона замовкла. Хлопець запитав хрипким голосом. «То це був ельф?» «То був не ельф», — повільно відповіла Соня. У тому й той річ, що то був на ельф Ельф перетворився на Виваляну в шерсті відбивну Ельф лежав похований Під деревами біля ПЕДЕМУ То була якась хрінь в оболонці мого ельфа Він нападав на тебе? Насправді Марк погано уявляв, про що питає Як кошеня, якому ледве кілька місяців від народження Може на когось напасти Втім, щось усередині нього підказувало Що запитання має сенс Ні, але він «Що?» Наближався. Рухався дивно. Соня, не би, повторювала Маркові думки. Наче уперше став на ноги. Наче у нього замість лап ходулі. Ішов за мною і не нявчав. Не видавав жодного звуку. Тоді до мене дійшло нарешті, що це не ельф. Я розвернулась і втекла. Марк опустив погляд на вкриті гусячою шкірою перед пліччя. Здригнувся та запитав. «Це трапилось тільки раз?» «Ага. Ще щось бачила?» У мозок яскравим спалахом увірвалися спогади про вервечку слідів на запиленій підлозі від розбитого вікна до того місця, де лежала газета. Проте запитати про них хлопчак не наважився. «Ні. Говори чесно. Не бачила. Через тиждень старий знову мене побив, і я прийшла сюди. Відтоді ні ельфа, ні чогось такого я більше не бачила». Хлопець поправив пальцем окуляри. Скептичний дідів голос у голові прогудів що це нічого не доводить. Якщо чогось не бачив, це не означає, що цього не було. Проте Марк старанно заглушив його. «Це добре, бо я однаково планую тут залишитись». Соня зовсім не відреагувала на останню фразу. І Марка це зачепило. Він не очікував, що вона відмовлятиме його, чи, наприклад, запитає, що він робитиме, якщо борсук повернеться. Та все ж розраховував хоч на якусь реакцію. «Ти не ставишся до цього серйозно». З легко ображеним голосом промовив він. Дівчина примружилась, зиркнула на хлопця. «Справді?» «Угу. Я вважаю, ти з часом передумаєш. Ну, типу, це мене. Я не вірю, що ти витримаєш тут більше, ніж місяць на самій редисці». «Витримаю», – самовпевнено підкарбував Марк. «Ну, нехай. Але ти ж не на місяць летиш. Я зможу тебе навідувати, приносити потрібні речі. Реальний світ буде поряд за хвилину від тебе». «І це добре, бо я припускала різні ситуації, типу нападу апендициту чи якоїсь інфекції. Тоді ти будеш змушений повернутися». Соня Кволов сміхнулася, чи не вперше відчувши, що хлопець не може її заперечити. Марк сидів серйозний. Тоскний погляд зміряв дівчину, після чого перевів очі на двоповерховий будинок. «Ти помиляєшся». Соня смикнула бровами. «Ну ок». «Упертий баран». «Я думав про це», – повільно проказував хлопець. «Думав, що, можливо, через якийсь час засумую, і мені захочеться назад, захочеться з кимось поговорити. Але ти не зможеш мене провідувати, а я не зможу повернутися». Дівчина вловила щось у його очах, якийсь несамовитий фанатичний відблиск, і це їй геть не сподобалось. «Чому?» – занепокоїлась вона. «Бо це буде неможливо». Від його голосу шкірою шугнули мурахи. «Чому неможливо?» Марк не відводив погляду, проте тепер дивився, наче крізь неї. «Пробач», – тихо сказав він. «Не тренди, чому ти не зможеш повернутися? Що означає пробач?» Вони, не би, помінялись ролями. Тепер Соня сиділа із спентеличним виглядом, а Марковим обличчям блукала загадкова напівпосмішка. Хлопець повільно підняв руку і показав пальцям на дерев'яний будинок. «Коли все буде готово, я перейду сюди». І спалю його Не озирайся і мовчи Розділ 60 Коли я сів біля вікна І спостерігав за дощем Моє серце ще міло, Та болю не було Якби ти сказав Чи є сенс в моєму житті Крокувати довгою дорогою Не бачачи кінця Айрон Майден Пісня «Молитва не за тих, хто помирає» Упродовж вихідних дошіло. У неділю 10 квітня Марк Грозан вирушив до гір на сході. Основна мета – з'ясувати, що лежить за хребтом, який стіною оточує горбисту долину зі сходу та півдня. Хлопець не був упевнений, що дійде до вершини, а тому мав у запасі план «Б», піднятися так високо, як тільки зможе. щоб скласти уявлення про прилеглу до дерев'яного будинку територію, подивитися, як далеко простягаються вкриті бамбуковою травою пагороби на півночі, чи є щось цікаве за чорними скелями та ділянкою сипучого піску на півдні, і чи немає якої-небудь іншої землі на заході, далеко в морі. Марк перебрався до світу за ліфтом о чверть до десятої одразу після сніданку, із собою прихопив півлітрову пляшку води та дідів морський бінокль. Хлопчак прикинув, що крайка хребта височить надрівне моря не більше ніж на 900, максимум 1000 тисяча метрів. У принципі, він розумів, що відстань в горах оманлива і припускав можливість помилки. Та однаково, якщо тільки підступити до вершини, не виявиться геть нездоланним, сподівався, що впорається за день, і повернеться додому до темряви. Стосовно висоти гірського пасма, Марк загалом не помилився, недооцінив лише підйом. До лісу біля підніжжя хлопець дістався без проблем. Спочатку його зустріли щільні, майже непрохідні кущі. де де гілля сягало обличчя, але пролізши крізь них, Марк ступив на більш-менш рівну та позбавлену зарості в ділянку. Далі, вздовж схилу, росли переважно сосни – Їхні червонувато бурі лускуваті стовбори підносились на десятки метрів у висоту і розмірено гойдались під вітром. Місцями траплялися нижчі мудрини, іти було легко, доки схил не почав ставати крутим. Невдовзі сухих голок і відмерлого гілля під ногами поменшало, натомість із-під землі то тут, то там проглядалася вкрита мохом гірська порода». За півгодини після виходу з котеджу крутизна схилу сягнула 45 градусів. Високих сосон, що кілька хвилин тому цілковито затягували огляд, більше не було. Ліс поступово вичахав, і згодом зникли навіть невисокі дерева та чагарі. Хлопцю все частіше доводилось допомагати собі руками. Він уже радше повз, аніж ішов, і відчув втому. Щоби геть не знесилитись, хлопчак вирішив відпочити хоч десять хвилин. Обрав найменш стрімку ділянку чи камінь, на який можна було присісти, не ризикуючи зісковзнути на кілька метрів униз. Віддихувався, змочував губи водою та продовжував видиратися кряжем. За чверть до дванадцятої Марк, зіпрівши, піднявся над лісом, що вкривав підніжжя хребта. І горбиста долина з дерев'яним будинком у південній частині постала перед ним, як на долоні. Хлопчак зняв окуляри, скельця заважали під час користування біноклем, акуратно сховав їх до кишені сорочки та приклав бінокля до очей. Спершу подивився на північ, і з вісоти було добре видно, як пагроби, в міру віддалення від самотнього дуба і валунів, ставали вищими, а улоговини між ними більш глибокими та звистими як зрештою гори цілковито закуфтнули їх. Марк бачив срібну нитку струмка, з якого брав воду, і бамбукові нетрі, що починались на правому березі. Хлопець здивувався, збагнувши, як далеко стеляться ті зарості. Вони суцільним килимом укривали смугу не менш як 700 метрів завширшки та щонайменше 3-4 кілометри завдовжки. Марк усе ще вірив, що крізь бамбук за потреби можна прорубатись, але більше не бачив у цьому сенсу. Здебільшого тому, що хребет, на який він видряпувався, поступово забирав на захід, і далеко на півночі стрімкі відроги немовби обрізали долину, різко звертаючи до води. Хлопчак підкрутив різкість і на крайці гряди розгледів скелястий мис, який вклинювався далеко в море. Що було за хребтом, він не знав. Поки що перебував надто низько, щоб побачити. Марк поволі повів біноклем справа наліво. Пройшовшись пляжем, сягнув імли на горизонті, не виявив нічого схожого на землю та скерував об'єктив бінокля на південь. На кілька секунд затримав погляд на будинкові. Потім посунувся трохи далі. Серпоподібну бухту із сипучими пісками повністю затуляв пагорб, який починався за котеджем. Надто крутим – був його західний схил. Зате хлопець упізнав чорні скелі, що відгороджували затоку з півдня. Далі на півдні паралельно до них витягнулися ще два кам'янисті безлісі відроги. Хлопчак перемістив об'єктив східніше і натрапив на місце з'єднання всіх трьох відрогів. Три паралельні пасма нагадували трипалу ступню тиранозавра, чиї розчепірені пальці наполовину занурені в море. Хлопець настав одягати окуляри, взяв бінокль під пахву, щоб не заважав підійматися, і подерся далі. Зовсім незабаром крутизна схилу перевищила 50 градусів. Марк більше не міг стояти, принаймні однією рукою не тримаючись за стіну. Втім підгір'я немало неприступного вигляду. Схил укривало чимало тріщин і виступів, за які можна було чіплятись. Проблема полягала в тому, що між ними доводилось пересуватись зигзагами. Опів першу Марк дійшов до лінії, де щезла рослинність, попереду зіймалась лише сіра потріскана стіна. До вершини здавалось було рукою подати, одначе хлопець розумів, що частина шляху попереду буде найважчою. Він повернувся спиною до стіни, підшукав опору для ніг і розпластався віддихуючись. Сонце било в очі. На такій висоті вітер нічого не стримувало, і він боляче хльостав по лиці. Попри те, що стіна під Марковою спиною була теплою, вітер швидко висушував піт і охолоджував тіло. Хлопець цього разу без бінокля обвів поглядом долину. Гори на півночі все ще заступали горизонт. Зате на півдні, за пальцями тиранозавра, Марк помітив сонячні зайчики, що витанцьовували на морській поверхні. На півдні за скелями було море. Отже, із трьох боків долину з будинком оточував гірський хребет і ще щонайменше з двох – море. Марк подумав, що вся місцина дуже скидається на карту чи рівень напрочуд реалістичного 3D-шутера – де елементи рельєфу навмисно вибудовано так, щоби надати гравцю вийти за встановлені розробниками межі. Відпочивши, хлопець перекинувся на живіт і продовжив підйом. Упродовж 30 хвилин Марк поповзом просувався до вершини. Він до крові роздер долоні, порвав джинси на колінах, чотири рази зупинявся відпочити, проте під кінець знасілів так, що м'язи рук не переставали тремтіти. Хоч би скільки він лежав, притиснувшись тілом до стіни. Коли до крайки хребта залишалися лічені метри, стіна стала майже вертикальною. Хлопчак не боявся впасти, бо вітер буквально розмазував його по скелі. Ретельно вивчивши схил, Марк зауважив на кілька метрів вище та лівіше від того місця, де лежав, вертикальну розколену між каменями. Над зубцями синіло чисте небо, а крізь розколену із свистом проривався вітер. Однак основне – зразу під щілиною пролягав горизонтальний карниз, на якому теоретично можна було би встояти. План дій напрошувався сам собою – заповзти на карниз і визвернути крізь щілину. Якщо за хребтом немає гір, а Марк був упевнений, що їх немає, Інакше повітря не рвалося б крізь розколину із такою силою. Він зможе побачити, що знаходиться по той бік. Із останніх сил хлопчак простягнув руки, намацав пальцями виступи, за які можна було вхопитись, і, відштовхуючись ступнями і колінами, поповз у бік тріщини. Вітер люто шматував сорочку. Марк не подолав і трьох метрів, коли до болю в подертих долонях додалася пекуча різь у грудях – Відчувалося, ніби хтось розрізає легені ножем. Хлопчак притулився лобом до скелі, заплющив очі, півхвилини не рухався. А тоді, зціпивши зуби, відштовхнувся всіма кінцівками і одним відчайдушним ривком закинув тіло на карниз. Ширина приступки не перевищувала 30 сантиметрів, та цього було достатньо. Марк, притлумивши стогін, ліг і вперше з моменту виходу з лісу розслабив усі без винятку м'язи. За хвилину хлопчак зіп'явся навкарачки та, притримуючись за стіну, повільно випростався. Рушив до розколени. Вітер свистів так, що закладала вуха. Коли Марк опинився за крок від тріщини, потік повітря підхопив його і затягнув у просвіт між скелями. На кілька секунд – Марк прилип до щілини, наче шматок паперу до труби пилосмока. Якби тріщина була ширшою, хлопце протягло б крізь неї і викинуло б на протилежний бік. Упершись руками в гострі краї, Марк спершу звільнив тіло і відсунувся, а потім витягнув шию та визирнув крізь розколину. Він так сподівався побачити море, що від несподіванки глухо рохнув. Інший гір за хребтом не було. Хлопець дістався найвищої точки, відразу затріщеною, чорніло провалля. Марк пополотнів. Він так і не наважився підступити ближче, нахилитися і глянути вниз. Можливо, нижче схилом були виступи, проте звідти, де хлопець стояв, здавалося, що східний бік гряди є цілковито прямовисним. Марк спрямував погляд удалину. Від хребта, на крайці якого він причепився, аж до горизонту – Скільки сягало око, стелилась безживна вбога рівнина. Лише де над рудовато-сірою горбкуватою землею підносились плескаті пагруби, що формою нагадували столові гори. Сплющені вершини цих пагрубів укривала дивна, блискучо-чорна порода. Марк узяв бінокль у ліву руку та приклав до очей. Крізь об'єктиви побачив міріади гострокутних чорних каменів, що всіювали по пустелі довкола столових гір, а також закручені вітром піщані вихори, котрі, звиваючись, повільно кружляли в химерному танці. Окремі чорні уламки були завбільшки з письмовий стіл у його кімнаті. Хлопчак міг тільки здогадуватись про їхню природу. Марк перевів погляд ліворуч. Мертва земля сягала горизонту. На півночі не було нічого, крім пагорбів із пласкими вершинами, блискучих уламків і схожих на привид піщаних вихорів, які, немов живі, пульсували в нагрітому сонцем повітрі. Хлопець опустив бінокль. Спритно проскочив повз тріщину та припав до стіни ліворуч від розколени. Долоні спітніли. Так, що після них на кам'яній поверхні залишалися вогкі відбитки. Марк узяв бінокль у праву руку, підніс його до очей і подивився праворуч. У далині, так далеко на півдні, що хлопець заледве розрізняв у бінокль, біліла смужка прибою. На сам кінець Марк обстежив прилегалі до гірського пасма землі, що лежали в затінку схожого на крокодиля чи хвіст хребта. Проте нічого вартого уваги не виявив. Понурий сірий ґрунт і скупі розсипи чорних каменів. Хлопчак відклав бінокль, розвернувся обличчям до сонця та присів, звісивши ноги з карниза. Помалу переварював побачене. Родюча долина із дерев'яним котеджем виявилась крихітною оазою, притиснутою скелями до моря, з усіх боків оточеною мертвою пустелею. Марк озирнувся та ще раз окинув поглядом безплідні землі на сході. Чи існують схожі оази за ними? Як далеко простягається пустеля? Чи можна її перетнути? Хлопець повернув голову і оглянув долину. Мозок напружено запрацював. Якщо роздобути достатньо міцну альпійську мотузку, то закріпивши її один кінець біля розколини, можна спуститись по ній до рівнини зі східного боку хребта. Далі можна робити склади з провіантом, поступово віддаляючись від місця висадки. Так робили Руал Амундсен та інші полярники, намагаючись дістатись до Південного полюса. Марк уже зважував, які продукти покидатиме у сховках, коли раптом розглядів унизу, в долині, соню. Дівчина стояла під дубом неподалік купи сірих валунів і задерши голову дивилась на нього. Хлопець підняв руку і помахав їй. Соня не зводила з нього погляду, проте не відповіла. Марк знову повернувся до розколини. Ідея з розкиданнями вздовж маршруту складами не здавалась нездійсненною. Для її втілення знадобиться чимало часу. Та часу в нього, напевне, буде вдосталь. Він зможе зберігати у сховках уже готову провізію, наприклад, запечену картоплю. І ще воду, звісно, без води ніяк. Картопля не зіпсується. І тоді він харчуватиметься нею на зворотньому шляху. Марк сів прямо. Соня чомусь не йшла з голови. Сонце та вітер сліпили його. Хлопчак мружився та не міг позбутися відчуття, що щось не гаразд. Щось було збісане правильно і, немов мов, камінець у черевикові муляло. Певна річ, з такої відстані Марк розрізняв лише силует. Утім, бачив достатньо, щоби зрозуміти, що Соня дивилась на нього. Якщо він зі своїм далеко не ідеальним зором побачив дівчину проти сонця, то вона мала так само, якщо не краще, бачити його. Він помахав. Чому не помахала вона? Від вітру заслюзилися очі. Марк згадав про бінокль, витягнув його з-під пахви, притулив до очей і скарував скельця на підпертий валунами дуб. Під деревом нікого не було».